Capitolul 86 În primăvară, după ce termină stagiul de chirurgie la dispensar, Filip căpătă un post de intern. Angajamentul dura șase luni. Internul petrecea fiecare dimineață în saloanele spitalului, mai întâi la bărbați, apoi la femei, împreună cu medicul secundar. Scria foile de observație, făcea analize și își dădea binețe cu infirmierele. Două după amieze pe săptămână, medicul de serviciu trecea din salon în salon cu un mic grup de studenți, examina bolnavi și împărtășa din cunoștințele lui. Munca aceasta nu mai avea caracterul palpitant, variația neîncetată și contactul intim cu realitatea pe care le-a avusese stagiul de la dispensar. Dar Filip acumulă o serie întreagă de cunoștințe. Se împăca foarte bine cu bolnavi și era chiar măgulit când vedea cu câte plăcere se lasă îngrijiți de el. Nu era conștient de vreo compătimire profundă pe care i-ar fi stârnit-o suferințele lor, dar îi privea cu simpatie. Și pentru că nu-și dădea deloc aere, se bucura de mai multă popularitate decât alți interni. Era agreabil și prietenos și gata oricând să îi îmbărbăteze. Ca și alți oameni legați prin activitatea lor de spitale, constată că te puteai înțelege mai ușor cu bolnavi decât cu bolnavele. Femeile erau adeseori țâfnoase puse pe ceartă sau pe plâns. Veșnic aveau ceva de spus împotriva infirmierelor care trudeau din greu, dacă nu le dădeau toată atenția la care se socoteau îndreptățite. Erau nerecunoscătoare, aspre la vorbă și, în general, îți dădeau mult mai multă bătaie de cap. Curând, Filip avu norocul să-și facă un nou prieten. Într-o dimineață, medicul secundar îi dădu în primire un caz nou, un bărbat. Așezându-se la căpătâiul lui, Filip începu să-i completeze fișa. Uitându-se la ea, constată că pacientul e de profesie jurnalist. Îl chema Torp Atalnyi, un nume cu totul neobișnuit pentru un bolnav care recurge la serviciile spitalelor de stat. Avea 48 de ani, făcuse un icter grav și fusese spitalizat din pricina unor simptome ciudate care păreau să necesite o supraveghere atentă. Răspunse cu un glas plăcut de o bine educat la diferitele întrebări pe care Filip era obligat să-i le pună. Întrucât stătea sub așternut, era greu să-ți dai seama dacă e înalt sau scund, însă capul și mâinile erau atât de mici, încât sugerau că e de statură mică de tot. Filip avea obiceiul să se uite la mâinile oamenilor și ale lui Atelnie lui Miră. Erau foarte mici, cu degete lungi și subțiri și unghii frumoase, trandafirii. Pielea mâinilor era foarte netedă și, dacă n-ar fi suferit de Icter, ar fi fost de o albeață surprinzătoare. Bolnavul le ținea deasupra păturii cu degetele de la una din ele ușor desfăcute, numai al doilea și al treilea lipite și, în timp ce vorbea cu Filip, părea că și le privește satisfăcut. Cu o clipire și rată în ochi, Filip se uită la fața bolnavului. Deși îngălbenită de boală, avea ceva distins în ea. Bolnavul avea ochi albaștri, un nas de o proeminență impunătoare, încovoiat și agresiv, însă, departe de a fi diform, și o bărbuță cărunta ascuțită. Era cam chel, dar se vedea bine că avusese un păr foarte frumos, cu bucle agreabile și îl purta și acum destul de lung. Văd că sunteți gazetar, zise Filip. La ce ziare scrieți? La toate. E imposibil să deschizi un ziar fără să găsești ceva scris de mine. Lângă pat se afla un ziar și, întinzând mâna după el, îi arătă lui Filip o reclamă. În niște litere de oșcapă reproduceau numele unei firme bine cunoscute a lui Filip: Line and Sedley, Regent Street, Londra. Iar de desubt, cu caractere ceva mai mici, o afirmație dogmatică. Amânarea este hoțul timpului. Apoi o întrebare surprinzătoare prin înțelepciunea ei banală. De ce să nu faceți chiar astăzi comanda? Apoi urma o repetiție cu litere mari, ca bătăile de ciocan ale conștiinței în inima unui criminal. De ce nu? Și apoi, impertinent, mii de perechi de mănuși de pe principalele piețe ale lumii, la prețuri uluitor de scăzute Mii de perechi de ciorapi de la cele mai bune fabrici ale universului, cu senzaționale reduceri de prețuri. Iar la sfârșit revenea întrebarea, dar de data aceasta ca o mănușă aruncată provocator. De ce să nu faceți chiar astăzi, comanda? Sunt agentul de presă al firmei Lain Sedley. Apoi făcu un mic gest cu mâna lui delicată. Pentru ce scopuri josnice?" Apoi Filip puse restul întrebărilor necesare, unele strict conforme practicii obișnuite, iar altele meșteșugit formulate pentru a-l face pe bolnav să dezvăluie lucruri pe care te-ai fi putut aștepta să dorească să le ascundă. Ați stat vreodată în străinătate?" întrebă Filip. Am stat 11 ani în Spania. Ce-ați făcut acolo?" Eram secretarul societății englezești de apă și canal din Toledo. Filip își aminti că Claton a petrecut câteva luni la Toledo și, răspunsul ziaristului, îl făcuse să-l privească cu mai mult interes. I se păru însă că nu se cuvine să-și manifeste acest interes, întrucât trebuie păstrată distanța dintre bolnavii care se internau în spitale de caritate și personalul lor. După ce își termina ancheta, trecu la alte paturi. Bola lui Torp, Atălnyi, nu era prea gravă, și cu toate că nu îi trecea gâlbenelea, se simțea mult mai bine. Nu părăsea patul pur și simplu pentru că medicul socotea că ar fi bine să-l țină sub observație până când anumite reacții revin la normal. Într-o zi, intrând în salon, Filip observă că Atelni citește o carte cu creionul în mână. Când se apropie de patul lui, bolnavul lăsă jos cartea. Îmi permiteți să văd ce citiți? întrebă Filip, care era incapabil să treacă prin dreptul unei cărți, fără să se uite la ea. Filip o luă în mână și constată că e un volum de versuri spaniole, poeziile lui San Juan de la Cruz și, când o deschise, căzu din ea o foaie de hârtie. Filip o ridică și observă că bolnavul scrisese niște versuri pe ea. Să nu-mi spuneți cumva că în loc să vă odihniți ați scris poezii. Este un lucru cu totul nerecomandabil pentru un bolnav spitalizat. Încercam să fac niște traduceri. Știți spaniolește? Nu. Mă rog, dar trebuie să-l cunoașteți foarte bine pe San Juan de la Cruz. Nu? Aș, de unde? Era un mistic spaniol și unul din cei mai buni poeți pe care i-au avut ei vreodată. Mi s-a părut că merită să-l traduc în engleză. Îmi permiteți să mă uit la traducerea dumneavoastră? dată e într-o formă brută, zise Atelni. dar Ion o în mână lui Filip cu o grabă din care puteai deduce că abia așteaptă să o citească. Era scrisă cu creionul și scrisul era frumos, dar cam ciudat, așa că nu se citea ușor. Parcă ar fi fost caractere gotice. — Dar nu vă ia îngrozitor de mult timp să scrieți astfel. E minunat! — Nu văd de ce scrierea n-ar trebui să fie frumoasă. Filip citi prima strofă. Pe o noapte fără lună, înfierbântat de graba dragostei, oh ce soarte fericită! Am pornit înainte pe furiș, din casa-mi cufundată în tăcere. Filip se uită curios la torpatălnii. Nu știa dacă persoana aceasta îl intimidează sau îl atrage. Era conștient de faptul că adoptase până atunci o manieră oarecum protectoare și se îmbujoră la față când îi trecu prin cap că poate atălni, l la socotit ridicol. Vai ce nume neobișnuit aveți, comentă ca să spună și el ceva. E un nume foarte vechi din comitatul Yorkshire. Odinioară capul familiei noastre trebuia să galopeze călare o zi întreagă ca să facă în conjurul domeniilor sale. Dar acum cei măreți au scăpătat, știi, femei ușoare și cai greoi. A era miop și când vorbea își concentra privirea în chip ciudat. de la Filip volumul de poezii. Ar trebui să învățați să citiți spaniolește, zise el. E o limbă nobilă. nu e așa mieroasă ca italiana. Italiana e limba tenorilor și aflașnetarilor, dar în schimb spaniola are măreție. Nu face valurile ca părâiașele din grădină, dar spume tumultoase ca un lat când se revarsă. Grandilocvența lui lui îl amuza pe Filip, deși era destul de sensibil la retorică. Și asculta cu plăcere în timp ce atelnic cu expresii pitorești și cu focul unui entuziasm veritabil, îi descria încântarea copioasă pe care ți-o pricinuia lectura în original a lui Don Chihote și muzicalitatea romantică, limpede și pasionată a fermecătorului Calderon. Trebuie să-mi văd de bolnavi," zise curând Filip. A, iertați-mă, uitasem. Am să-i spun nevestei să-mi aducă o fotografie a orașului Toledo și am să vă arăt." Când mai aveți un moment de răgaz, veniți să mai stați de vorbă cu mine. Nici nu știți ce plăcere îmi faceți. În zilele următoare, ciupind câte un moment ori de câte ori avea prilejul, Filip îl cunoscut din ce în ce mai bine pe ziarist. Tor Patelny era un vorbitor excelent. Nu spunea lucruri scânteietoare, dar era inspirat când vorbea și avea o vioiciune entuziastă care ți-a prindea imaginația. Trăind atât de mult într-o lume a iluziilor, Filip constată că imaginația lui începe să mișune de tablouri noi. Athelny era foarte bine crescut, știa mult mai multe decât Filip, atât despre lume cât și despre cărți, era și mult mai în vârstă, iar pofta lui de conversație îi dădea o oarecare superioritate. La spital însă nu era decât un om care beneficia de operele de caritate și era deci supus unor reguli stricte. Menținea cu destulă ușurință și mult umor calea de mijloc între cele două situații. Odată Filip îl întrebă de ce s-a internat în spital public. A, principiul meu este să profit de toate avantajele pe care le oferă societatea. Beneficiez de epoca în care trăiesc. Când sunt bolnav, mă duc să mă mai cârpească doctorii de la spital și n-am niciun fel de falsă rușine, iar copiii mi i trimit să învețe la școala comunală." Serios?" întrebă Filip. Da, și încă să vedeți ce educație bună primesc, mult mai bună decât cea căpătată de mine la Winchester. Altfel, cum credeți că aș putea să-i țin pe toți la școală? Am nouă copii. Când mă întorc acasă, trebuie neapărat să veniți să-i vedeți pe toți. Vreți? Mi-ar face foarte mare plăcere."